12. Однії ночі наприкінці червня, коли Тім робив свої обходи, він помітив двох хлопчаків, що прямували на захід по Мейнстріт. За спинами вони мали рюкзаки, а в рюкзаках – скриньки для ланчів. І могли б вони йти до школи, якби то не була друга година ночі. Ці вночішні погуляльники виявилися близнюками Білсонами. Вони розлютились на батьків, які відмовились брати їх із собою на сільськогосподарський ярмарок у Данінгу через погані оцінки у шкільних табелях. «У нас там більшість сішок, і нічого ми не завалили», – сказав Роберт Білсон. «І в наступний клас нас перевели, так що ж в цьому поганого? Це не чесно», – докинув слово Роланд Білсон. «Тож ми прийдемо на ярмарок із самого ранку і знайдемо собі роботу. Ми чули, там завжди потрібні вся короби». Тім думав був повідомити хлопцям, що правильно казати різнороби, роби», але вирішив, що суть не в тому. «Знаєте, малі, не хочу вам псувати всю малину, але вам поскільки? Одинадцять?» «Дванадцять!» – хором проскандували хлопці. «Окей, 12. Не кричіть, люди сплять. Ніхто вас там не найме ні на яку роботу, а натомість вас кинуть до грошової тюрми, чи що там у вас буває в парку розваг» і триматимуть там у кліці, доки по вас батьки не прийдуть. А поки вони прийдуть, то народ ходитиме і витрещатиметься, Дехто може кидатиме вам арахіс або шкварки». Білсонові близнюки втупили в нього розгублені погляди, хоча полегшення в них, мабуть, теж читалося. «А зробімо ось що», – сказав Тін. «Ви негайно поверніть додому, а я піду слідом за вами, щоб упевнитись, що ваш колективний розум не підкине якоїсь іншої ідеї». «А що таке колективний розум?» – спитав Роберт. «Така штука, яка має бути в близнюків, принаймні, якщо вірити фольклору. Ви крізь двері вибиралися чи крізь вікно?» «Крізь вікно!» – відповів Роланд. «Окей, так само назад і залізете. Як пощастить, то ваші старі не дізнаються, куди ви виходили. А ви їм не скажете?» – спитав Роберт. «Ні, якщо тільки не застукаю вас за другою спробою», – сказав Тін. «Тоді я не просто йому все розкажу, а й додам, що коли вас упіймав, ви мені стали огризатись». «Але ж ми такого не робили!» – вражено мовив Роланд. «Я збрешу!» – сказав Тім. «А брешу я вправно!» Він пішов за близнюками і простежив, як Роберт Білсон склав руки в приступочку, щоб допомогти Роланду залізти в причинине вікно. Тоді Тім так само підсудив Роберта. Почекав, чи не загориться десь у будинку світло, яке б свідчило про неминуче викриття невдаху тікачів, а коли нічого не побачив, то продовжив свої обходи. 13. Найбільше людей гуляло містом по ночах п'ятниці й суботи, принаймні до півночі або першої години. Переважно то були парочки на побаченнях. А після того могло початись вторгнення, як це називав шериф Джон, дорожніх ракет. Молодь на форсованих легковиках і пікапах носилася по спорожнілій головній вулиці Дюпрея зі швидкістю 60-70 миль на годину, близько 110 км на годину. Вони ганяли на випередки і будили людей паскудним репетом скловатних глушників. З часом помічник шерифа чи патрульний з поліції штату ловили одного такого хлопака і виписували штраф. Чи саджали в камеру, якщо той видував показник 0-9. Але навіть ураховуючи те, що по ночах на вихідних одюбреї чергувало по четверо поліцейських, арешти були досить рідкісним явищем. Здебільшого гонщикам усе миналось безкарно. Тім навідався до сироти Енні. Вона саме сиділа перед наметом і плела к капці. Артрит не артрит, а пальці в неї рухалися з блискавичною швидкістю. Тім поцікавився, чи не хоче вона заробити 20 доларів. Енні відповіла, що трошки грошенят ніколи не завадять. Але все залежить від того, що це за робота. Тім пояснив і Енні загеготіла. «Я з радістю візьмуся, містер Джей. Ну, якщо ви докинете ще пару баночок віклз!» Енні, яка немов жила за принципом «що більше, то краще», зробила для Тіма банеру 30 футів завдовжки і 7 завширшки. Тім почепив його на сталеву поперечину з бігунками, що він сам її зварив з обрізків труб у майстерні при малому двигуні Фромі. Пояснивши шерифу від Джону свої наміри і отримавши в на експеримент, Тім і Даг Фарадей почепили ту поперечину на кабелі над потрійним роздоріжжям Мейн-стріт, прив'язавши кінці до декоративного фасаду аптеки-оберега з одного боку і до позабиваного кінотеатру з іншого. У п'ятничні й суботні ночі, коли зачинялися бари, Тім смикав за шнур і розгортав, мов віком, на ролету банер. З обох боків Енні намалювала по старомодному фотоапарату зі спалахом. А текст на банері попереджував «Сповільнись, ідіоти, ми фіксуємо твої номери». Ясна річ, ніхто такого не робив. Хоча Тім і справді занотовував автомобільні номери, якщо встигав їх роздивитися. Але скидалося на те, що банер Енні таки виконував свою функцію. Недосконало. Та чи є щось досконале в цьому житті? На початку липня шериф Джон викликав Тіма до себе в кабінет. Тім спитав, чи він якимсь чином завинив. «Навпаки», – відповів шериф Джон, – «ви добре виконуєте свою роботу. Ця затія з банером видалася мені безглуздою, але мушу визнати, я помилявся. А ви були праві. У будь-якому разі я ніколи особливо не переймався тими нічними перегонами чи людьми, які скаржаться, що ми надто ліниві і ніяк не покладемо цьому край». Зауважте, це ті самі люди, які з року в рік голосують за зменшення фінансування правоохоронних органів. Найбільше мене хвилювало місиво, яке там доводиться розчищати, коли один із тих марафонців врізається в дерево чи телефонний стовп. Погано, якщо помре, але є й такі, що не приходять в норму після тієї єдиної ночі дурнуватих катавасій. Я інколи думаю, що це набагато гірше». «Однак червень цього року минув непогано. Навіть краще за непогано. Може, то просто виняток із правил, але я так не вважаю. Я вважаю, що це завдяки банеру. Передайте Енні, що вона, напевно, врятувала кілька життів, і коли прийдуть морози, то вона може ночувати в нас в одній з камер, якщо схоче». «Передам», – відповів Тім. «А якщо ви запасетесь кількома банками Віклз, то вона стане тут частою гостею». Шериф Джон відкинувся на спинку крісла, і воно видало Стогін аж розпачливий. «Коли я казав, що до посади нічного патрульного у вас занадто висока кваліфікація, той половини правди не знав. Ми за вами сумуватимемо, коли ви переїдете в Нью-Йорк». «Я туди не поспішаю», – відказав Тім.